Massor av mjuk R&B i modern tappning blir det när den andra hjärnan bakom den här podden Jenny och vänner är äntligen är gäst. Peter Björklund och jag som heter Jenny Sätt väljer våra allra bästa låtfavoriter från veckan som gått. Alltså på Jenny och vänner, en podcast som har kommit till sitt fjärde avsnitt. Så är vi mig här på Bajoburo i på Söder här i Stockholm. Så sitter Peter Björklund. Hej! Hej, hej! Hur är läget? Det är bra, det är fredag. Det är fredag och no. vi är höga på i Ja, vi har åkt på någonting som vi hoppas inte är någon vinterkräksjuka. Nej, jag tror att det är lugnt. Om ni har kräkljud här under någon av introna så på låtarna så vet ni. Ja. Det är lite sorgligare idag än mm. vad det brukar vara när vi spelar den här podden. Det är ganska ja. mysigt. Vi får verkligen känna på flera stämningar på Barbro. Jag hoppas att det inte låter för mycket. Det är lite test också för oss. Ja, och sitta just i de här miljöerna när, där vi hör hemma på något sätt. Som vi ändå har outat att vi faktiskt gör. Precis. Du, jag, jag tänker mig att du är född på klubben. Ja, eh, nej jag, jag tror <laughs> faktiskt inte det. Jag kom in ändå relativt, eh, inte sent, men eh, 2007 någonstans där. Började jag väl husera i den här stan som en form av eh, klubbarangör. Ja, och du har spelat en massa skivor också. Mm. Jag när jag tänker på dig så tänker jag på dig som en diskokille från början. Stämmer mm. det? Ja, jag har väl spelat skivor ja, ganska exakt sedan 2007 någonstans där. Jag började väl med hela Ed Banger grejen tror jag. Så att mm. Elektro från början. Se Peter och, och ser lite skamsen ut. Nej, Nä. alltså, jag, jag tror att ganska många har varit där om jag ska <laughs> ja, vara ärlig. Jag tror inte att man behöver skämmas. Nej. Um, just nu inte så mycket kanske. Nej, nu, nu känns det mer som att både du och jag är inne ganska mycket på den här... Um moderna rb mm. hur hur ska, Vad ska man ge den för, för liksom benämning? Det är ju gammal R&B som blir ja. upphottad till något nytt sound. Det som vi hörde här var ju Pretty Ricky från 2005 uh, Grind With Me fast i en annan version. Mm. Var det, vem var det som har gjort uh, det? Arnold heter uh, han som har remixat den här låten. Mm. Uh, kille från Boston. Uh, tillhör uh, M.O.D. Klicken. Mm -hmm. Uh, som är bland annat han och några fler från Boston med gäng unga producenter okay. som har ett litet kollektiv och hjälp av varandra uh, för att få ut musik helt enkelt. Ganska ganska på ganska gräsrotsnivå sådär, men de har ändå släppt såna här mixta mixtapes med Bauer och Flostradamus och B. Lewis och sådär, så att de är... Det kommer bli en del sån här musik ikväll. Mm. Uh, vi... Gamla R&B-favoriter i ny kostym mm. kan man säga. Och uh, bara helt ny, vanlig, grym uh, internetmusik. Exakt. Peter Björklund är också producent för den här podden ska vi säga. Så det, blir li det är lite av en uh, family affair här. Kan ja, exakt. Vi, vi, vi kör igång uh, nästa låt. Uh, det är Total uh, yes. tillsammans med ett helt gäng. Bland annat uh, Shola Amma. Det här är också en ganska skön R&B-känsla på. Time rolling out with no rush, of Vad tycker du om det här, Peter? Um, jag tycker det är alla tider. <laughs> Vad käkt. Ja, men uh, alltså, så att det tog Det är en till som jag kanske inte har någon sån här jätterelation till. Um, jag lyssnade väl en del på honom när vi tog hit uh, Major Lazer till Stockholm. Var det var mm. 2009 kanske. Um, då var väl han lite het och var väl det åren efter. Jag har inte hört honom så mycket de senaste åren. Nej, är nu har han skapat ihop ett litet crew som ja. kallar sig för 12-10 sound. Det. Och där ingår bland annat Shola Ama, R&B-sångskan som var i gruppet för många år sedan. Men nu är tillbaka yeah. på lite klubbhits. Jag tycker att det var en ganska bra Sierra-känsla mm. på den här. Ja. Hon lät nästan Sierra. Det var, man känner igen de här, de här ja. ljuden också från äh, trap som är simla stort just nu. Ja. Fast det ändå inte så där brötigt och jobbigt som Trap kan vara. Jag fick någon så här big room-känsla. Det var väldigt stort alltihopa. Vad är big room? Ja, men jag vet inte riktigt vad big room är i det här sammanhanget. Men det är just det här, Det här. känns som att jag befann mig på någon form av större spelning. Mm. Det känns inte så litet. Det är den där basen som gör det, tror jag. Ja, det är mycket uh, möjligt. Snygg i alla fall. Den här låten heter Worst Enemy. Uh, kom nu i veckan om jag inte minns helt fel. Det är det vi gör här ikväll. Väldigt låta, som jag har lyssnat mycket på senaste veckan. Det dyker nog upp en del gamla godingar också. Och med gamla menar vi några veckor gamla. Några veckor Yes. <laughs> så, så hippar är vi. Uh, vi har att lyssna på ett spår från uh, en EP som är Askrum, som släpptes nu i veckan. Den här kommer för ett par veckor sedan. Slå emot tillsammans med How to Dress Well. Separate and stay away, but I don't wanna go Never thought I'd see myself in your mind alone But I know it's right We, we, we, we, call me, we want me And I This was the deal Time to A ah, vilket skönli Ja, det är så jäkla jäkla bra alltså. Du lyssnar på Jenny och vänner Kvällens gäst är Peter Björklund Som inte bara är gäst utan producent för den här podden ja. Jag heter Jenny Sess Slomo, en producent som Det har snackats ganska mycket om Det senaste året Absolut. Nu i veckan kom hans EP Laid Out Eller mm. den är, man, kan, man kunde i alla fall tjuvlyssna på den På ja. Pitchfork ja, men exakt. Uh, vad, vad tänkte du när du hörde den? Eh, alltså jag Vart ju jättelycklig Måste jag säga mm. Alltså Jag tycker att det här är så jäkla bra eh, Jag är väldigt Jag är ganska emotionell när det kommer till musik eh, Och det här var verkligen någonting som gjorde att jag Fick känna någonting Och eh, det blir, För mig just nu så Så är eh, passade det ganska bra. Det var en soundtrack till den viss känsla som jag har just nu i mitt liv. Nu ser Pet nästan lite glansöga ut och man vet inte om det är för att du är ledsen eller om, eller om det, det är så här influensa. Ja, det är en kombination tror jag. Ja. Nej, men det är väldigt romantisk. Bara den här låten också som är How to dress well tycker jag är fantastisk. Det är liksom öppningsspåret på den här epen och den blir bara bättre och bättre. Det finns ett spår som heter Later som kom lite tidigare i år som är helt fantastiskt. Jag gillar Superbra. hur det liksom så här väcklar ut sig. Det är så återhållsamt i början och så ja. bara kommer mer och mer ljud utan att, vara, utan att vara liksom maxat mm. utan bara nej, en studie i återhållsamhet ja. <laughs> på något sätt. Och jag vill också lyfta upp uh, We Did It uh, kollektivet i det här sammanhanget för att uh, jag tror att de är några att hålla uh, koll på inför Vi, 2013. Vilka är det? Alltså det är ju det är Slow eh, som är väl bossen där, om man mm. säger, men eh, L, eh, RL Grime och Joil eh, ligger där också. Just det. Och än en gång ett gäng vänner som vill hjälpa varandra, bygga en plattform och få mm. ut musik. Med, de är lite lika varandra i ljuden och sådär också, Absolut. Eh, väldigt, väldigt hippt mm. eh, 2013. Ja, eh, vi fortsätter med någonting som också låter lite sådär atmosfäriskt och härligt. Ja. Eh, Astronautica, vad är det? Ja, det är en 21-årig från Los Angeles som eh, släpper sin, jag tror att det är andra EP nu, eh, kan det vara. Eh, eller förlåt, det är en faktiskt som släpps på Alpha Pup, tror jag man säger. <laughs> vi lyssnar. Jag som heter Jenny Sett och Peter Björklund som är kvällens gäst i Jenny och vänner sitter på Barbro här i hons tull i Stockholm. Ett, en mysig bar. En mm, jättemysig bar. Om ni undrar över skrammel och skratt och killir i glasen så är, det, så är det det ni hör. Ja, och jag vill ju även flika in här att jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Jag sitter ju faktiskt på ett ställe som är gårvan Stockholmspriset för bästa, vad det för... Det var, eller Nej. Nöjes Även du är var det. Ja, det Och så även du, du ja. var nu. I årets media. <laughs> yep. Jag känner mig hedrad måste jag säga. Ah, Vad, vad gullig det är. jag blir generad Asch. Men nu ska vi inte snacka mer om det Vi lyssnar på Astronautica mm. Cruise Det var yeah. du som har valt den här vad, vad är det som du gillar med den här låten? Uh, så den är ju än en gång, det talar till det här känslor och känsloyttringen som jag kräver lite ibland när jag lyssnar på musik. Den här är väldigt, vad som man kallar krämig. Den är väldigt fin, runda basgångar. Och, mm. Krämig, det kan ja. ha lite ord. ja det det är Lite läskigt också. Lite läskigt kanske, ja det, det håller jag med om. Nej, men någonstans så, så tycker jag att den här hela... Jag har inte lyssnat igenom hela, hela skivan måste jag säga. Men den, den är ganska varierande i stilmässigt. Mm. Kan gå från väldigt chill instrumental till... Lite med tunggung och hon gör jäkligt bra helt enkelt. Tunggung är ett av mina fulaste musikjournalister. Varför då? Det är ju fantastiskt. Tungung. Man förstår precis vad man menar. och tunggung är mina fulaste. Okay. Uh, vad hittar du ny musik någonstans? Peter? Um, ja, jag, jag är ganska varierande i liksom hur jag tar till mig ny musik. Men jag tycker det som är det bästa tipset är väl Soundcloud. Att samla på sig lite bra artister, uh, följa dem och sen så kollar man sin feed då och då. Ja. Uh. tycker jag är jättebra. Sen så finns det såklart bra bloggar och bra tidningar och skivbolag som ständigt skriker till om ny musik. Har du några favoriter just nu? Mm. Live for the Funk. Jättebra. Just det, det, pratade vi om förra ja, veckan. Exakt. Compton Chic som vi spelade som var ditt, ditt val förra veckan. Ja, eh, bland annat hon. Jättebra. Eh, och sen så har du även... Eh, Vad är det som är bra med Live the Funk? De, de, dels släpper de egna mix, mixar om man säger. Med liksom mm. olika egna eh, artister. Men sen så pratar de väldigt mycket om ny musik. Eh, ny spännande musik. Mycket från, eh, mycket från Kanada. Och där har du även eh, Artbeat som är ett kollektiv som släpper bra musik. Och som också pratar om bra musik. Och, What and Where också. Bra eh, sida för ny musik. Laser Mag, det finns jättemånga. Jag ska kolla in alla de här. Jag vet inte om vi, får, vi, vi klara. Vi får lägga ut länkar, tror jag. Ja, ja kan vi kan göra Tipsa lite. Uh, Vi fortsätter. En låt som jag har valt den här veckan. Kör du igång nu, Peter? Jag, jag kör igång. Jag är ny bakom <laughs> mikan här. Eller spakan, alltså. Vi har allt kallt här. Uh, det är Fimber Bravo. Uh, man kan inte spela in uh, en podd utan att ha med hotchips Alexis Taylor. Jag försöker jag med. få med en låt varje vecka. Yes Den har ju varit ganska närvarande i uh, internetmusiken och klubbmusiken de senaste det nice. åren. Uh, det känns som att uh, Jamie XX uh, pikade oljefartstrenden ja. uh, för några år sedan. Uh, men uh, hur tycker du att det funkar här? Jo, men det funkar ju bra. Det blir ju väldigt hotchippigt, uh. måste jag ju säga. Verkligen, det var ju Alexis, Alexis uh. Taylor från Hotchip som vi hör på sång. Uh, men Fimber Bravo, uh, jag, jag kan inte så det här, men det är ju uh, en, uh, en snubbe som är med i ett, uh, ett band som just spelar oljefot. Yes. Uh, 20th Century Steel band. Yeah. Uh, om jag inte har fattat helt fel. Nej, är inte, men är jag inte, tror jag, det verkar som att det stämmer. Vi är inte jättebra på det här i Jenny och vänner, utan vi fokuserar mer på hur vi känner. Jag har en, en liten, liksom, äh, liten äh, anekdot, eller, lite anekdot, men Heaven and Hell is on Earth, det är mm. Det är ju även en väldigt betydande del i Jalos, Jenny from the Block. Var, var, de har var samplat det in den där. Var, är det en låt med, med det här stilbandet? Exakt. Aha, okej. Okay. Även bitnat Watch Out Now, har de ner på ett fint sätt. Aha, bra info. Ja, väldigt. Det här var ju en, en, en låt, The Way uh, We Live Today. Den kom innan jul någon gång, men här uh, fanns det med i en uh, remix. The Ice in the Heat, remix. Yes. Som var yes. lite, lite drivigare på något sätt. Uh, ja, vi fortsätter spela Gålåta här i uh, Jenny och vänner Här är en låt som uh, Du har valt Peter Ja, det är uh, Sa Ice Moon Vi lyssnar Yes Summertime Saddress I feel India in my bones I can smell sunlight i can feel the heart line. bless me, God's bless me, God is a so forget love I am she. I keep one white candle, maintain purity, purity. rätta igen, Peter, vad var det här? Det här var SA, Ice Moon. Ja, SA stavas S-Z-A. Ja. Jag gissade på att det skulle vara som Wu-Tang-medlemmarna, så här JZA. Ja, Rizza. ja. Någon att det hette också. Men tydligen är det SA, enligt henne själv. Ja. Jag tycker det är, ju, det är kul att höra ändå hur så här, indie pop artister, nu vet jag inte om hon, hon är det, men just den här Vänasången mm. som hon har varit van att höra på helt andra produktioner för flera år sedan, Eh, att de nu hörs på de här långsamma, basiga liksom, beatsen som kommer ja. från hiphoppen. Och det är verkligen så att hiphoppens eh, trummor man ja. har i dem. Jag gillar det skarpt. Jag tycker det är jättehärligt. Alltså det här le leksakspianot som ligger i bakgrunden eller också. Ah, det låter som det att det är jag. i alla fall. Det kanske inte är det, men det låter som att det är någon form av leksakspiano. Det är som... något som plinkar lite ja, mysigt lite i bakgrunden. Uh, det är väl lite så här uh, purity ringigt. Ja, just det. Men det var ju ett jättebra exempel på just uh. den där... Uh, när det låter som så här Pitchfork Indie, ja, fast på Clams äh, Casino Beats. Ja, lite du, så. Du, du, tror du att äh, vi kommer fortsätta höra den här typen av äh, musik 2013? Det hoppas jag. Jag tycker att det är fantastiskt. Äh, jag, har lyssnat, jag har bara lyssnat på en tidigare låt som hon har gjort. Jag tror att hon, framförallt hon, kommer kunna komma. För hon ska ju släppa en EP nu längre fram mm. i, i vår. Hennes tidigare EP som heter Caesar Run släppte hon en uh, cover på... Empire of the Suns låt Country okay. som har lite sådär blogghajpad. Uh -huh. den, den kan man lyssna in också om man vill höra, höra mer om henne Lisa Milberg, som var vår första gäst här igen och vänner, hon förutspådde ju att äh, gitarren uh -huh. skulle komma tillbaka starkt uh -huh. äh, i, i år. Vad tror du om det? Alltså, äh, <laughs> nya Frank Ocean låten är ju väldigt gitarrdriven. Uh -huh. äh, den gillar jag ju. Jag, kan, jag gillar om det är lite avskalat enkelt. Det får inte vara för mycket. Uh -huh. Elitar okej. Okay, äh, om det är som RB. Om, om den är mjuk. Ja, om den är mjuk. Jag, jag, jag tänker ändå att vi kan satsa rätt mycket pengar att vi kommer att fortsätta höra beats eh, 2013. Så här i bakgrunden så har vi någon slags genre som jag brukar benämna som mjukhaus. Ja, jag tänkte säga någon form av eh, lekfull teknik, men eh, ja, mjukhaus, absolut Det kan också funka. Vi kan boka lite under låten och så ja. kan vi redovisa sen. Här Game. Locked groove, do it anyway Vi, vi hade lite svårt att bestämma det här Innan vi körde igång den ja. Jag har en känsla av att, att Tyskland och England Har närmat sig varandra ja. En hel del senaste året Åren Man kan höra liksom så här, det typiskt brittiska Klubbiga blandas med berlin techno På ett Absolut. ganska härligt sätt Ja. Det, är inte, det är liksom inte så sikt längre. Nej. Och det känns, det känns ju jätte naturligt då att man, man hittar en producent i Belgien, där ja. mitt emellan, som ja. gör, gör den här sköna kombinationen. Men ja, det vi får komma ihåg så att det, mm. Scuba, eller det, det, här, den här släpp, det här är ju Lock Groves d EP på Hot Flash mm. uh, Heritage som släpptes i måndags faktiskt, så den är ja. släppt. Och Skuba som driver Hot Flash han är ju från London, men nu drivs ju det här bolaget från Berlin. Så att, ja. det, det kanske har någonting med det att göra. Jag han har ju inte på liksom, Tekno och sånt, Nej. men Scuba, är inte han en typisk sån snubbe som har ändrat stil ganska mycket ja, på sistone och just ja, ja. Riktat, gjort den här blandningen till sin liksom? Ja, 100 procent, precis så. Ja, nice. Tack ja. för att... <laughs> Nej, jag, jag har inget att tillägga. Det är, han har väl gått igenom olika genrer ganska mycket, men att, uh, han är ju ändå, liksom, vad som man kallar honom, någon form av Tekno-legendare. Men som ändå fortfarande är sugen på modern musik. Ja. Det är så man vill ha sina artister och producenter också tycker jag. Mer, mer, mer sug på det sättet att man vill ha hungriga, <laughs> villiga individer när det kommer till klubbmusik, absolut. Ja, vi började ju den här podden ikväll med en remix på Pretty Ricky. gammans R&B låt från 2005 som gjorts om i ett lite modernare liksom, sound. Jag tänker att vi ska spela en, en låt till i samma skola som du har plockat med dig. Ja. Vad är det vi ska höra? det här är Sweater Beats remix eller edit kan man kalla det då på Mariah Carey's Touch My Body. Ooh, oh, vad det härligt. Kör den. Jäklar, I'm <laughs> My in I want you to go with me like a tropical pickle I'm gonna go with you in my cover. If yeah. it's a camera up and hit and it's cold, only put me what I do. I do if it's a camera up and hit Har man chansen att spela en Maria Carey-låt så tar man den, tycker ja, jag. 100 procent, ja. <laughs> Vem var det som hade hotat upp hennes Touch My Body här? Då? Det här jag tror det är en bootleg faktiskt där, men ja. det är Sweater Beats eh, från H What and Wear som jag pratade om tidigare. Ja. Som är väl egentligen en blogg slash slash kollektiv från Los Angeles. Eh, så han ligger där med många andra fina som Kate Tronada till exempel. Just det. Ja. En eh, snubbe som jag tror vi kommer att få höra mer av i Jenny och vänner framöver. Oh ja. Um, ja, det är, det är ju den där lite upphottade, moderna, är upp gud ett fult ord Jag ska sluta använda det från nu <laughs> Men det, är liksom, det blir lite mer kick i, i låten på något ja. sätt Jättebra jag men, Det är suveränt det, uh, det här var näst sista låten ikväll ja. uh, Vi ska snart spela lite Chad Valley som sista, sista låt ut uh, Det här avsnittet gjordes av mig, Jenny Satt och Peter Björklund som sitter här. Vi är på Barbro. Förlåt för allt skrammel och stök, men så blir det om man vill vara ute på lokal. Det är live in. nästan kan man säga. Det är live, det är ja. coolt. <laughs> ni kan höra alla våra tidigare program på iTunes och på Soundcloud. Och på Soundcloud kan man också hitta våra låtlistor. Ja, och det jag vill flika in bara är att vi har fått några kommentarer. Vi vill ha fler. Vi vill veta lite vad ni tycker och tänker. Ja. Man får tycka om allt möjligt. Vi vet att ljudet kan vara lite si och så. Ja. Har ni åsikt om innehållet så får ni höjta. Man kan mejla oss också på Jenny och och vi finns på Facebook också. Där får man gärna gilla oss. Vad händer nästa vecka? Nästa vecka är vi på Moderna Museet med Lawrence. Gud, vad kul det ska bli. Ja, det ska bli så jäkla. jäkla Logan är inte bara en av Sveriges bästa rappare. Han har stenkall på ny gymmusik uh, också. Så jag är super på att höra ja. vad han uh, gillar just nu. Vi, uh, vi avslutar med Chad Valley. Vad är det vi ska höra? Chad Valley som har gjort en remix på Ghost Beach uh, Tears Apart.